«Падіння міста Пасау», написав Карл Амирі. Розділ перший. «Із Магналія деї пер розмаріорам. тобто «Діянь Господніх через люд розмеру», капелана Егіда. Літо Господнє 2112, котре числять іще як літо 131 ПП, септо пост постілен тіам, після мору. Це був знаменний рік, коли люд розмеру під проводом марти третього вчинив волю вседержителя, про яку читайте в главі 18 апокаліпсису. «Упав, упав Вавилон Великий, блудниця народів, що з нею царі земні розпусту чинили». І родою був обраний люд розмеру, бо з самого початку між ним і Вавилоном Басау постала порожнеча. Так заповів помираючий ще Лоїс Засновник, коли люд, гірко плачучий, полише в оселі отчого міста, гнаний колісницями жорстокого фараона. Я, гід, який записує це, притом був, коли Марте Третій та Імре з верхних чотирьох бунчуків сиріч чотирьох комітетів восени-літа 130-го зійшлись на берегах озера Балатон. Комонники вже давно вивідували життя буття граду Басау, бачили не спині чвари, морт, і олжу, і отруту та міжусобиці можновладних притому. А здвиг нашого люду і коней був великий, і радість була велика, коли вином скріплювали кров'ю, підписували згоду, рішення двом людам по заході сонця вирушити разом горі рікою, щоб учинити покон гніву Господнього. Йой-йой, люди-люди! Охнув Марте, повів туди-сюди під носом тильним боком немитої долоні і розвіз по щуках шмарки разом з рясною сльозою. Люди-люди! Справді, сказати більше і щось доречніше було зась. Справді, хто, крім людини, міг після довгої-довгої ночі здобути перемогу там, унизу, там, у долині трьох рік, де знов світилися вогні? Їх було десятки! Всі світлі й жовті, кожний ясніший за двадцять або й п'ятдесят свічок. Деякі вогні горіли в будинках, вимальовуючи світлі прямокутники і подвоюючись в трамкому дзеркалі Інну. Деякі з темних вуличок спрямовували своє світло вгору на верхні поверхи фасадів. Всі вогні були величезні, але одне кругле біле освітлене око було набагато яскравіше за всі інші. Воно було постійно спрямоване на міст. Строжове світло, навіть мишу, здавалося, Марти можна було б помітити звідси згори, якби вона захотіла у білій ясноті прошмигнути мостом, а навпроти них, високо над містом іще трохи навскоси, від них чотири променисті кулі були причеплені до стіни фортеці, обриси якої вирізнялися на тлі зоряного неба. Гей, Луйзе. ахнув Марти. Слухай, неньо. А тут завжди було стільки світла тоді. «Дурню!» – буркнув Лойс. «Що ти тямиш? Куди більше було?» Обидва, розділені двадцятьма-п'ятьма роками віку та жахливим життєвим досвідом, стояли біля балюстради перед вхідною брамою у спорожнілий монастир Помічної Марії на Кручі над містом на Інні. «Коли він, Лойс, був тут востанні? правильно. Літа 1975-го було це, тоді йому було 18. Звичайно, ясної сонячної погоди, серед реву автомобілів, у які тепер ніхто не вірить. Потім чав серпантинами вгору і вниз німецькі номери чорним по білому і десь кожен четвертий австрійський, білий по чорному, бо тоді таке ще було і навіть вважалося важливим, була Австрія. І німецькі республіки, і французька, італійська. Були проблеми аграрного ринку. Загроза зі Сходу і Південного Сходу. Були баланси платежів і дефіцити. Еге ж, чого тільки тоді не було. «Ну ж, бо, ходімо», – роздратовано гаркнулося. Вогні завдавали йому болю. Не очі боліли, а всередині. А то був лютий біль. Йому слід було б знати, що без болю не обійдеться. «Нікому, хто вийшов з тоді, не слід було до цього вертатися, навіть коли вкрай припече. Ходімо!» Вони піднялись угору до третини кручі, потім подалися вниз, пройшли трохи старою вулицею і спинилися в заростях, що колись були садом якось видавця. Влітку мисливці майже завжди спали просто неба, так було чистіше і безпечніше, а коники-гафлінгери охороняли краще за будь-якого вівчарського пса». Після трагічної історії з Берні та вовками всі стали обачні. Мисливці зазвичай закутувалися в свої накидки з оленячої шкури, а згорнуті плащі клали під голову. «Слухай, Лойзе!» – видушив себе Марте. Він розумів, що Лойз нічого не хотів слухати, однак ніяк не міг потамувати свою цікавість. «Слухай, а як ті вогні робляться? Що в них? Звідки мені знати?» – буркнули. Генератори, мабуть, помуч. Слухай, а цікавість так швидко не минає. Скрізь було так багато світла тоді. Скрізь і в нас? Лойс перся на лікті й повернув обличчям до хлопця. У світлі зірок було видно. Він сердито закусив верхню губу. Десять разів більше, йолопе, пирхнув він. У сто разів. Що ти тямиш? Вуличні ліхтарі, довгі, з неону і вармтону. На бані собору, й на вежах, і на фортеці Обергаус, ось там. Зелене, золоте, яке лише хочеш, а тепер зроби ласку і стули рота. Він ураз відвернувся, схулився клубком та муючи біль середині. Заплющив очі й чекав, щоб хлопець почав рівно дихати, тобто, щоб він заснув. Ще з п'ять хвилин рівного дихання чути не було надто довго, як на Марте, дитини непотривоженої нової землі. В десять разів більше світла, в сто разів більше. Такого бути не може. Лойз помилявся, геть старий він став. Та й було все те дуже давно. Звичайно, Лойза мали за наймудрішого. Тут сумніву не викликало. А може Марте вдасться тепер витягнути з нього таємницю? Він має знати, як знову засвітити світло. От би засвітились, наприклад, у тітки Зоні, білі рурки над столом. А, цікаво, чи можна було б випросити у них такі генератори? Чи, може, то надто небезпечно? Чи, мабуть, ті внизу пильно стережуть? І, мабуть, тому Лойс так боїться, бо страх жив у ньому досі, ще й тепер не минув. Марта це добре помітив. Їхали вони переважно світанками та вечорами стороною від великих доріг, що залишилися ще відтоді. А ще Лойс не хотів класти ватри, і вони майже вісім днів жили на холодному харчі з присидельних тайстер, та на холодній картоплі і сирій петрушці. Через страх, не інакше. Бувало, й Марта відчував страх. Ось як тоді, коли Брід ледь не захлинулася, і він стрибнув за нею у траун. Але тоді було якось інакше. Теперішній страх він відчував уперше, і той страх не полишав його, поки він заснув. Це був страх перед невідомим. Лойс, який відчував страху більше, заснув набагато пізніше. Вперше той страх прокинувся в ньому відтоді, як кочовики та мисливці почали приносити звістки про світло. Сумніву Лойс нема, то знову були ті самі схибнуті, які за його часу підпалювали міста. Мюнхен горів майже цілу осінь 90-го року. У них в Розенгаймі і вночі було світло, як у день. Ті схибнуті валили старі будинки тракторами й бульдозерами, грабували крамниці і вивозили геть усе, що не було прикріплене і приварене. Передусім метал. Вони діяли за якимсь планом. І від них можна було всього сподіватися, тож слід було берегтися. Знав, що мусить проїхати і з'ясувати, де є джерело цього світла. З ним хотіли їхати ще з десяток чи півтора одноплемінників. Він усіх налякав і взяв тільки Марти. Довелося знову мислити політично. Політика. пробурмотів він з гірким усміхом і присмукнув обдуплавий зуб. Зовнішня політика. Раптом він уявив собі обличчя Моніки, посіріле, аж біле, волосся пасмами, повіки заплющені вклали між свічками у домовину. Він збагнув навіть чому. Щось відійшло безповоротно, тепер, як і тоді. Може, слід було змовчати, може навіть явити в обманному вигляді. Над ним чулося форкання коней і нарешті втома його покривлених їздою кісток притупила тривожні думки і душевний біль. Він заснув. Із магналій Егіда. На Дунаї є вузина, названа Штруден, і крізь неї, відновивши свою природну суть, вода знову тече зелена і стрімка, там я, Егід, спинився і почислив бунчуки раті. Вкупі було сімсот і сорок їх, які йшли під князями Імре і Марте, вельми озброєні в луки, стріли, мечі легкі щити. І здригнеться серце безбожних, коли вони почують про наближення такого походу. У місцині, що зветься Ваха, досягли комонники виноградних гір, які платили данину градові гніву. Вони витягли лози, поскидали купою біля паль і запалили нафтою. Зухвали багатство басаунців, мало бути стерте із пам'яті уцілілих. Багато люду з лементом тікало перед конями. інші ж передусім многое люду із навколишніх лісів, із мисливських валанд, малих селищ приходили і раділи через прихід комонників. Мені, егідові, оповідали вони про неситий торговий дух у граді, як Град клав мости через ріку, і як він приходив з усіляким оруддям, котре робив у своїх робітнях. Борони, плуги, сікачі, виноградні ножі, голки і все таке інше, як міняли це все за дуже добру ціну для себе самих і за зовсім погану для простого люду із околів. Міняли передусім за мед, хутра, віск, забитий і живий товар, Чотири рисячі шкури мали бути, як правило, вони міною за одні хороші граблі, вгодованого бугая міняли за копу голок, 10 фунтових натовпів воску за один ніж. А де басаунці чули про добре залізо чи інший метал, то їхали туди і відбирали силою. Та люди з околів, так вони мені повідали, добре усе ховав. «Розмерці чи рознемці? Якось так вони себе назвали», сказав кремезний велет у польовому однострої з десантним автоматом НАТО бельгійського виробництва через плече. «Не вміють як слід рота розтулити. Чисто тобі селюхи темні». «Дякую, Герте, за ці неспостереження», озвався шеф, зберігаючи незворушний вираз обличчя. Він дивився на кремезного велета і очікував. Герд почервонів, стиснув зуби, відсалютував по військовому і вийшов. Шеф співчутливо зиркнув йому вслід, потім відкинувся на спинку кабінетного крісла і склав під носом докупи пальці рук. Еполети на його плечах наступбурчилися. Літня венгерка, цисарсько-королівський полк Лейб Гусарів, походила із костюмерною Нижньобаварського театру для оперети «Віденська кров». Шефовий кабінет, колись призначений для князя-єпископа, прикрашений уже посірілими та почорнілими кам'яними мушлями й карнизами, був роботи мадлера, майстра доби рококо. Сіра залізна шафа з англійською ширмою походила з контори архітектора на скотному ринку. А пана Піччин... Керівник єдиного між Північним полюсом та Середземним морем і, ймовірно, далеко поза цими теренами функціонуючого секретаріату, походила з колишніх працівників баварського радіомовлення, громадського закладу, який тоді давав хліб і відчуття власної значущості сотням є в підчин. Цього слід було сподіватися, зауважив шеф. Шкодую, але він не усвідомлює, що це означає. Пічі, заводимо нову папку. Гриф ЗП, тобто зовнішня політика. Занесіть також у журнал офіційно, але так, щоб ясно прочитувалася історична значимість цієї події. Історія, власне, починається зараз, розумієте? Ви, звичайно, розумієте. І принесіть мені з папки зовнішня інформація, досьє Розенгайм. Слухай, шефе. І броніла в цих словах беззастережна лояльність. Єва Пітчин. Найжахливіше вона, по суті справи, прогавила, бо всі вихідні просиділа в невеличкій квартирі, слухала через навушники бездоганні записи Бетховена і Моцарта і при цьому розмірковувала, проблема перед нею стояла проста, одначе істотна – слід їй виходити заміж за Ерста Болінгса чи ні? Він ще не пропонував їй руки, і серця, та всі симптоми свідчили про те, що міг би й запропонувати. Тож можуть виникнути деякі проблеми. По-перше, її чистолюбні нахили, напевне, призведуть до колізій. По-друге, вона накидала око на шефа, доктора Венцля, керівника відділу відео. По-третє, і це було найвагоміше. Болінг був анахронізмом. Хто 1981 року ходив із зачіскою афро і з бородою під Карла Маркса, той уже не викликав симпатії, а був чистим анахронізмом. Хоча загалом кажучи, зовнішні ознаки її не обходили, одначе ексцентричну зовнішність мала урівноважувати психічна гнучкість, викликала деякі сумніви. Ні Моцарт, ні Бетховен її проблем не розв'язали. Отож, ідучи в понеділок на роботу, дещо мала все одно зауважити, вона практично нічого не бачила. На автомобіль Єві Піччин видали спецперепустку, на дорогий бензин вона користувалася 50% спецталоном, у той час як більшість постійних службовців БР через ненадійність громадського транспорту добралися найманими радіостанцією-автобусами. Та коли вона зупинилася біля входу до телецентру, службових автобусів там не було. Шлакбаум на Вахтіш і переговорний віконечко в будинку охорони був закритий. Від часу заворушень 1978 року скло у віконечку замінили на армоване дротом. «Їдьте додому, пану Опічин, або в село, то вже самі вирішуйте», порадив їй через мікрофон охоронець. Він як завжди був у шоломі і мав пістолет. Вийшовши із світу роздумів, вона озирнулась довкруг, і помітила, що стоянка для вільнонайманих працівників була також зовсім порожня. Враз усе набрало зовсім іншого вигляду. Вона розвернулася і поволі рушила назад. Болінгс опинився десь далеко. Ця точка в кінці тунелю розмита візія під стиль афро. Вона поїхала швидше, її охопила паніка, і проблеми з вуличним рухом перестали існувати. Зупинилася біля телефонної будки, бо чекати далі ставало нестерпно, позвонила Болінгсові. Ніхто не відповідав. Вдруге вкинула отримані назад монети і набрала домашній номер Венцля. «Квартира доктора Венцля», – відповів металічний голос. «Вас вітає автовідповідач. У вас є 30 секунд для повідомлення», – говоріть одразу після сигналу. Пошли йому, господи, вічний спочинок». Проказала вона й чітко. Католичкою вона не була, не була й віруючого. Просто так у неї вирвалося. Коли вийшла з будки, навскоси через пустельну вулицю побачила трьох молодиків. Вони розбили вітрину і витягли з неї пляшки з візки. Один з них обернувся, побачив її, щось гукнув іншим. Всі троє зареготали і бігцем рушили через вулицю. Вона поспішила до автомобіля, вскочила в нього, але нато квапливо стартувала і двигун не завівся. Вона зойкнула, коли перший, що майже добіг до машини, все ще регочучи упав навколішки. Двоє інших різко загальмувались, завили з переляку і з подвоєною швидкістю чкурнули в бічну вулицю. Тільки в ліфті, прямуючи до орендованих верховідь своєї квартири, вона почала тремтіти і не могла стримати дрожу до самого вечора. Сиділа перед широким панорамним вікном, дивилася, як котиться сонце, п'ять разів підіймала слухавку і п'ять разів клала її назад, не набираючи номера. Їй самій ніхто більше не телефонував. Шість днів не виходила з дому. Шість днів спостерігала за заходом сонця і пила віскі. Потім джин, що віднайшовся в холодильнику. Наостанок відкоркувала дві плящини жахливої синтетичної шипучки. Коли голод вигнав її, в морозильнику був тільки картонний пакунок яєць, і чотири бівштекси, виготовлені за стандартом європейської спільності, місто вже вимерло. А коли вона переборола свою громадську запрограмованість, то почала грабувати супермаркети, але зважитись на те, щоб покинути місто мертвих, не могла. Вона зовсім опустилась, та принаймні навчилася втікати від банд. Перетворилася на сіру мишку, що нипає між прогнилими стелажами і б'ється із здоровеними пацюками за консервні бляшанки. Ночами пробиралась у сади кварталу особняків, від людської мови відучилася. Так було аж до дня, коли місто почало палати. Спочатку її охопила паніка, коли вона побачила вогняну стіну, що рухалася з півночі до центру, все пожираючи на своєму шляху, а невеликі банди галопом неслись через зарослий травами мітельринг, як дикі свині через гущавину чортополоху, рятуючись втечею від пожежі та мисливців. Попри все, їй не забракло нервів перечекати, а згодом вона почула поклик цивілізації, що передавався через мегафони. Цей поклик пролунав уперше за дев'ять років. Мегафони запрошували всіх, хто хотів, у місто обітоване. Нехай бажаючі зголошуються, казали вони. І тоді вона побачила його, шефа. Він вистрончено стояв на тракторному причепі у блакитному однострої генерала і зоперети віденська кров. Але що їй було до того? Він тепер був сутністю всіх голосів, втіленням голосу. «Я хочу!» Закричала вона, заблагала вона, вона побігла, зіщулена мишка з бляшанкою консервованої квасолі під рукою назустріч яскраво-червоному трактору -вітягачу. і Її попри все впізнали, а тепер вона набула набагато-набагато більшої ваги, ніж будь-коли тоді. Тепер вона стала пам'яттю, а пам'ять – ознака цивілізації. Вона стала найвідданішою громадянкою міста Пасау. Ніхто ніколи з нею не спав, ні шеф, ні будь-хто інший. Хоча плодючість стала вищим заповітом. Але вона, Єва, була жрицею. Всі це знали, а вона була свідома свого місця і високо цінувала свій вибір. «Розенгаймці або рознемський гурт, – читав шеф, – Об'єднання оцілілих спочатку біля сотні, під час пересування на південь зменшилося до біля 20 душ. Стабілізувалося шляхом переходу до авторкічного способу життя. Мисливство, ставлення ятирів, перенагідний обробіток землі. Зростання шляхом залучення і природного розмноження до приблизно 60 членів. Добре інтегровані імовірний ймовірний позитивний розвиток майбутнього на на півкочових чи кочових засадах. Особистості з лідерськими нахилами не виявлено. Законодавство не виявлено. Очевидно, спільне прийняття рішень усією громадою шляхом неформальних чи дещо формалізованих обговорень бажані подальші спостереження. Спостережень не вели. Зітхнув, закрив досію, сміхнувся. Що ж, здається, спостерігати можемо тут на місці. Як, пічі? Він поправив опалети, підвівся, виструнчився і вийшов на балкон стилю рококо, що височив над маленьким трикутним майданом перед резиденцією. Він любив цей майдан. Італійські фасади, водограй з Мадонною, зліва масивна пізньоготична брама з піщаннику, яка поступово перетворювалася на поросле кущами урвище. Та понад усе він любив свій народ. З певної висоти. Дітей, що стрибали, сміялися, діловиті працьовиті тачки, галасливе базікання жінок. Сьогодні було гамірніше, ніж звичайно. Діти в разючому поєднанні барв із району і прилону, цих тканин ще доволі було відтоді на складах крамниць. Обтанцювали хороводами двох чоловіків одного літнього і ще іншого кремезного, дуже високого молодика. На чоловіках були короткі шкіряні штани та коротенькі грубошерсті баварські куртки, кольор яких уже годі було визначити. Вони крутили в руках щось таке, що колись могло бути капелюхами, гріючись від спеки і від ніяковості. Їхні коні низкорослі волохаті напувалися з водограю. Гафлінгери, кинув шеф через плече, гірські коні, слід зафіксувати це пічі, дещо ми прогавили. Він схилився на балюстраду, там, де вона грайливо вигналася і з легким усміхом вслухався в пісню, що виспівували діти, він її знав. «Ей, селюху, хочеш голку? Може, хочеш ножик? Приведи на свою бабу, міщок її вложить». Йому спало на думку щось дуже важливе, адже ці темні селюхи там унизу були послами. Навіть якщо вони мало схожі на послів, а хто тепер схожий на самого себе? Шеф знову виструнчився і гукнув. «Припинити! Діти, марш звідси!» Діти звели до нього два десятки кругленьких, як місяць личок, губиняти здивовано заокруглились, і вони чкурнули геть на чотири різні боки в чотири різні вулички. Шеф, підвівши праву руку долонею до себе, привітав чужинців. Молодший, якому, мабуть, було десь під тридцять, на привітання не відповів, а тільки скривившись, витер рукавом спітніле чоло. Старший, він був як виснував шеф, насправді не старий, тільки видублений вітрами й негодами, щербато усміхнувся, двома руками притиснув до грудей неоковирного капелюха і квапливо й негнучко вклонився від самого попереку. Для Марти цей ранок видався дуже важкий, у всякому разі, важчий за все, що йому доводилося робити досі. Ось полювати це йому подобалося, їхати верхи або гнати шість годин підряд, це, зрештою, кожен зможе. Але такий ранок, коли за одну чи дві години відбувається тисяча нових подій, спочатку вони обходами дісталися до брами через високу траву з дичавілих садів, через старі ягідники, увесь час тягнучі коней за недоустки. Одну частину міста на інні перетворили на румовище, Великими машинами згребли руїни докупи, звільнене місце було засипане перемолотими будівельними рештками, вкритими верстою перетвореного на порох тиньку. Тоді там була вулиця. Передню стіну одного будинку проламали, щоб влаштувати там браму, над якою через незасклене вікно несподівано висунулося якесь жерло. «Кулемет», – стиха сказав Лойс. Але не так це його налякало, як голос. Голос, металевий і потужний, пролунав раптом крони дерева на узбіччі. А Марти дуже добре бачив, що на дереві нікого не було, хіба що висіла маленька темна коробочка. «Хто йде? Прошу вийти на майданчик і зупинитись». Обидва, Марти і Лойс, притьмом попадали в траву. Природна реакція на несподівану загрозу, як от коли виникає несподівана загроза під час полювання. Довго чекати!» – загрозливо спитала скринька на дереві. «Ходи, Марте!» – буркнув Лойз, підвівся, ступив чотири кроки і став на щебінці майданчику. Марте ступив поруч з ним, поглянув спочатку на скриньку, а потім на жерло кулемета у вікні над брамою. Потім подивився на Лойза і зжахнувся. Такий він батька ще ніколи не бачив. «Чому він так усміхається? Такий...» Марти ще ніколи не бачив, як нижчий кориться вищому. Лось обома руками притиска капелюха до грудей, щербато усміхався і механічно шість разів нахилив голову. Голос у скринці засміявся. Хе, гаразд, селюху темний. Виходьте обидва, тільки поволеньки, добре? Поволеньки. Що діялося далі, Марти спочатку взагалі не міг збагнути. Їх завели в якусь кімнату яку ділила навпіл на піввисока стінка, ось як між стілами в конюшні. До верху стінки була прибита дошка. Через цю стінку слід було говорити з чоловіком. Голос його взагалі не був гучний, а високий квапливий, трішечки хрипкуватий. «Із села?» – запитав чоловік, агло істинув плечима. «Та ні, не села, ми розмиряни. Чулисьмо, – перейшов він на урочистий тон, – що місто дуже пишне». Чоловік гостро позирнув на них. «Де там? Де там?» Урвав він, коротко помовчав, кивком підкликав до себе якогось хлопця, що шип... щось шипнув йому на вухо і дав штурханця, щоб той біг швидше. «Здалеку, а?» – спитав він цього разу дещо приєзніше. «Гаразд. А що тут таке Рознем?» «Розенгайм, Верхня Баварія», – відповів Лойс. «То ми колись були з Розенгайма. Чулисьмо, що місто дуже пишне». Та годі тобі, селюху, махнув рукою стражник. Він і Лойсь почали розмовляти про рушниці. Вогнепальна зброя на території фортеці не дозволена, сказав стражник. Але ми звикли до рушниць, умовляв його тремтячим голосом Лойс. Ми завжди маємо їх на похваті. Вогнепальна зброя, повторив стражник, на території фортеці раз і ще раз не дозволена. Та що там казати? Здавайте свої пукавки, панове. Але рушниці нам ще будуть потрібні, коли ми знов видам квитанцію, не сумнівайтеся, запевнив стражник. Він узяв зі столу аркуш паперу, щось там написав, щось намалював на лінійці, бурмочучи підніс те, що писав. Дві мисливські рушниці. От. Він знову поклав папір на стіл, узяв із коробочки гарно обточений дерев'яний товкачик. Кінець його притиснув до темно-синьої подушечки, а потім до паперу знову підніс папір до дерев'яної стінки і поклав на дошку так, щоб Лойс міг прочитати. І Лойс, примруживши очі, читав. Ну Він усе вмів читати, це Марта знав. Відвідувачі здали на брамній варті дві мисливські рушниці. Після подання цієї квитанції при виході за межі території замку ці два предмети будуть повернуті назад. «Задоволений?» – спитав стражник і простягнув через дошку обидві руки. На папері був гарний, виструнчений вовк у колі, а всередині кола було ще щось, і лось його також прочитав, поки передавав рушниці. «Печатка міста пасав!» – він захихотів. «Так що, він ще залишився? Приборканий вовк. Він вижив?» «Респект!» – сказав стражник дещо приязніше, проте водночас дещо насторожено – «Ви його знаєте, вовка? Респект!» Лойс, Марта це помітив, злякався, але тільки на мить, потім знову зашкірився так само дурнувато, як раніше перед брамою. «То ми ще в школі вчили, ще тоді, в Нижній Баварії!» Страшник засміявся і показав на лавку біля дверей. «Заждіть хвилинку, посидьте у там!» Лойс і Марта сіли. «А вони мають право відбирати у нас рушниці!» півголосом запитав Марти. Чисто-чисто, також півголосом буркнув Лойс. Чисто організовано. Раптом двері, що вели до сходів, відчинились, у них з'явився великий плечистий чолов'яга в плямистому комбінезоні і в береті. Він мав при собі зброю, очевидячки, мав право носити і на території фортеці. Гельт Шульц, відрекомендувався він Лойзові і потиснув йому руку. Алоїз Рецер, – відказав той. Марта ще ніколи не чув його повного імені. – А це мій хлопець Марте. Шульц, чи як там його Герт, поставив багато запитань, і Лойс знову розводився про рознимців, знову про пишне місто. Щоразу, коли він повторював, голос його звучав урочистіше. – Нам про світло розповідали, – сказав Лойс. – Ага, – жваво відреагував Герт Шульц і засміявся. «Світло у нас є, ходімо!» Вони подалися за Гертом Шульцем і вийшли на міст. Під мостом стрімко ніс свої води ін, і місто звідси було таке гарне, що Марте перехопив подих. Старовинні палаци, багатоповерхові будинки з небитими шибками, дерева на терасах, що круто спиналися гору, круглі чотирикутні вежі, а понад усім... Дві цибулини соборних веш, над якими кружляли соколи. За мостом тягнувся ряд будинків, від них наліво відходила широка вулиця, але Герт Шульц повів їх через брамну арку праворуч у круту вуличку, що вела вгору до серед місця. На вулиці було гамірно, їм назустріч проїздили вершники і клацали підковими коні, прогуркотів великий трактор на металевих шипах, а в одних розчинених воротах було видно чоловіка в масці, який схилився над шматом заліза і спрямував на нього сліпучо синій струмінь полум'я. Стільки життя, зосередженого в одному місці, Марта ще ніколи не бачив. На трикутному майдані з водограєм і статуї Богородиці, куди вивела вуличка, було повно дітлахів. Вони почали сміятися, верещати і танцювати довкола них. Луїс і він пустили Гафлінгерів водограю, щоб напоїти. Було спекотно. Діти похапали один одного за руки і побігли хороводом довкруг чужих, що співали про селюхів, які хотіли, чи то голку, чи то ножичка, і про дружини, і про городян. Герта Шульця з ними вже не було. Він зайшов до великої будівлі зліва. «Що там діти співають?» – спитав він Лойза. Той не відповів, сердито дивився просто перед собою. Вдивляючись у великий собор – на сірому кам'яному мурі, якого росли берізки й горобина. А, ось воно як, промовив він сам до себе. Так воно, дивись, раптом вигукнув він і штурхнув Марти. На балконі будівлі зліва стояв чоловік у розкішному, блакитному, з золотом лапсердаку, він повільно від... підняв руку і помахав нею. Марти не знав, що робити, а Лой знову притискав капелюха до груди і загойдався, кланяючись, як він уже робив це перед брамою. Марти крадькома позирнув на нього з-під рукава, яким витирав під злоба, і йому раптом стало на думці неймовірно боляче. Діти розбіглись, але тільки тому, що на них нагримав чоловік на балконі. — Пічі, — сказав шеф, зайшовши назад до кабінету, — нам слід діяти тактовно і дискретно. Саме цього вимагає ситуація. Гроно вже під'єднали до мережі? Так, шефе. Гаразд. Хай Герт пошле бригаду. Ні, краще нехай сам подбає. Гостями нехай заопікуються дані. А дай? А вже ж, тільки найкраще слід замовити поїсти. Гаряче, з австрійським вином, як його вельтлінське. Саме так. А сьогодні ввечері пічі, сьогодні ввечері банкет. Правильно, в залі ратуші. Ми з Ліндою обміркуємо подробиці. А тепер вперед на прийом. Шеф вийшов з кабінету, перетнув вестибюль, вийшов на сходову клітку, де ще владарювала, роз'ясніла розовощока Аврора. Став перед мармуровими сходами увесь в чеканні першого дипломатичного контакту. Пасау вітає Розенгайм. Почне він. Розділ третій. Із магналі Егіда. Коли ми стали табором під порушеними горами Лінца, почали рядити, що написати басаумця. Імре, що наводив пострах, волів ніякого листа не писати, але Марте Третій, названий справедливим, переважив його, кажучи, що слід чинити за християнським поконом. І от я, Егід, сів і написав за його вказом. Вічу або можновладцям басау, які урядують у місці і людові басау. Відайте, що на вас гряде гнів, гнів Господній, якого має обоятися кожен переступник, але обітується кожному прощення, бо не на грішників ненависть Господня, а лише на гріхи, хто покине град, хто навернеться на прості дороги, якими так милосердно для нас можливе відновлення всього сутнього». Отож, що відречеться від должі, зарозумілості і перелюбу, що панують у мурах цього граду, тому обітуємо не тільки прощення Господнє, а й від нас не буде тего ними. А знак має бути такий, хто відбуде від граду на дві години комодної їзди, коли ми грядемо, він і ближні його будуть спасені. Порукою цього слова володаря чотирьох бунчуків і вождя розмеру, а хто перебуде в непокорі? хто надалі простуватиме дорогами граду, хто триматиме неприродну вірність зверхникам, які його попри все ведуть до розпусти і нечистивості аж до днів природного віку, хто далі у склепах громадить те, що потрібне простому люду, хто надалі хоче наживатися з дорогого продажу і дешевого купна, той сам на себе накличе гнів. Того повалять разом з мурами й вежами, спалять разом з коштовним деревом і килимами. Тоді ви пізнаємо і побачимо діяння наші, як оруди гніву і як обітовано в главі вісімнадцятого пророка Йоанна. Так стрімко повержений буде Вавилон. Та вас, басаунці, що побачите приступ звіддалік по відблисках пожежі, тільки на небесах лиха доля мене. Укладено в нашому таборі в лінці, виконано нашим вірним капеланом-егідом, Відписано імре володарем чотирьох бунчуків, і марте третім вождем люду розмеру. «Заради нас не треба стільки клопотів», – увійшливо сказав Лойс. Він приглядався, як Герт Шульц, стоячи навколішки біля стіни кімнати на другому поверсі готелю «Грона», втикав у розетку трійник. Герт Шульц, кречучи підвівся, обтрусив коліна свого польового однострою, і коротко кинув через плече розпорядження шефа потім класнув умикачем торшера лампочка жовтаво засвітилася о <говорить> здивовано вигукнув марте помасав лампочку вказівним пальцем якусь мить затримав його і хутко відсмикнув там огонь у середині пояснив він як ти його запалив коли буде дощ то найліпше витягнути штекер сказав Герд. Інакше може бути коротке замикання. Він показав на вікно в одну із тулок, якого замість шибки вставили картон. Тепер обидві стулки були відчинені, видно було залито сонячним світлом фортецю Нідеренгаус, перед нею тік зеленкуватий Дунай. Коней краще за все відведемо у конюшні вгору проти течії, запропонував герд, однак Лойс похитав головою. Ні, простакувато всміхнувся він. Нам зле спиться, коли коні не коло нас. Та й коні сплять неспокійно. Що скажеш, Марте?» Але Марта не сказав нічого. Він стояв біля вікна, німий як тінь, і Лойс підійшов до нього з-за спини, щоб глянути, на що він там задивився. Марта дивився вниз на терасу, де стояв стіл під скатертиною в квіточки і три стільці. Якась дівчина розкладала посуд. Ножі, веделки, ложки, склянки, тарелі й тарілки. В дівчини було родувати каштанове волосся, що в сонячних променях вилискувало металом, і біле видовжене обличчя. Струкі стегна її італію підкреслювали тісні підкорочені спортивні штани із нашитим догори вершиною трикутником. Вона мала видовжені й вузькі долоні, а коли випростовувалася, то рухом у відкидала своє ледь хвилясте волосся за спину. Посередині столу вона поклала супницю, потім глянула догори і у вікні своїми ж синіми, широко розставленими очима, помітила Марти. — Сніданок на столі, панове добродії. гукнула дівчина. — Скільки вже часу він не бачив чогось схожого! Як довго він не бачив такої вроди! І як вона поставиться до Марти, до молодого селюха-мисливця, якого ще досі не бачила! Лойс сердито обернувся і ледь не наштовхнувся на Герта, що простував до дверей. — У вас тут добре. Все виконують. Всі розпорядження від шефа. — Все за його розпорядженням, — кивнув Герт. — І коли шеф лише свисне, то все робиться, — доскіпувався Луїс, Питаючи, він дурновато всміхався до Герта. — Саме так. Він свиснув і все зроблено, — відповів той, витримавши паузу. Стояв нерухомо, руки по бойовому напружені, але на Лойза при цьому не дивився. «То це й добре!» – буркнув Лойз. «Ми просто цікаві темні силюхи. Ходи марте, бо сніданок вистигне!» Під яскравим сонцем вони сіли за стіл. Синього прокреслювали ластівки, з того берега Дунаю хтось наспівно кликав когось, чулося трохи тіня моза. Тільки Герт Шульц все ще стояв. «Смачного! Маю йти до шефа!» «З рапортом». «Рапорт? Ось як!» – хихикнув Лусь. «Ви все чисто організували. Респект! Чисто! Передавайте шефові від нас вітання, і ми за все дякуємо. Що тут є?» «Суп на яловичині з засипкою», – пояснила дівчина Адді. «Потім сарняче сідло, картопляне пюре, салат з цикорією. Ринок у нас діє. Найважливішим завданням було, розумієте, задіяти ринок. — І Вальтлінське, 79-го року, — задоволено промим револось, — маєш усе добре затямати, Марте. — Легші вина вже всі вихилили, — повідомила Аді. Вона показала на річку, там униз за течею плела грубо збита баржа з маленькою надбудовою у вигляді хишки та зв'язками реманенту. Ми саме розвідуємо горби вахи, трошки розглядаємось довкола. Може, вдасться підняти кілька виноградників? І ти завжди там, де треба щось підняти? спитав Лойс, кліпаючи очима. В її синіх очах з'явилися крижинки, проте вона відповіла майже завжди можете мені повірити. Чисто? кивнув Лойс. Він нахилився над тарілкою і позирнув на Марти. Той порізав своє м'ясо на дрібненькі шматочки і через рівні такти посилав їх виделкою в рот. У той час як очима невідривно пас Адді. Мені звеліли показати вам місто, повідомила Адді. Вона злегка відхилилася назад, обидві руки сплела на піднятому лівому коліні, тісно обхопленому матерією бежевого кольору. Через годинку дві я прийду, а ви тим часом відпочиньте. Він не стомився, з повним ротом вихопився Марта. Аді засміялася, нахилилась до нього і поплескала по плечу. Через десять хвилин подіє Вертліське, тоді відчуєш у тому. Вам не завадить перепочити. Їзда, мабуть, була важка. А ще тепер, коли дорогами майже не проїдеш. Трохи важка, погодився Лойс. Марта зиркнув на нього розгніваним оком. Лойс прогнав усмішку з обличчя, підвівся. Ходімо вже, Марте. В номері все гаразд? На сам кінець питала Аді. — Герт не забув про мило й рушники. Ми, знаєте, відвикли від гостей, принаймні від таких високих. — Нічого не бракує, — заспокоїв її лось. — Все як має бути. До побачення, панночка. Аді перекинула через плече легку синю курточку, підвела праву руку і пограла тонкими довгими пальчиками. — Бувайте, скоро побачимося, — гукнула юна і через три сходинки стрибнула вниз із тераси на бруківку набережної. Марта звівся на ноги, не зробив і кроку. В руці ще була склянка і дивився її слід, поки вона зникла за рогом найближчої вулички. І тільки тоді звернув увагу на стіл, на власну руку на батька. Він поставив склянку на білу, в квіточки льняну скатертину і скрушно потягся за лозьом у їхній номер на другому поверсі. Ми тут певна річ не будемо спати. Лусь постукав у стінку номера, наче у в'язничній камері. «Ти чуєш себе, як щупак у верші. Кинемо матраси внизу, в коридорі, де коні стоять». Він схопив схромованого прута рушник і кинув його Марти. «На, іди умийся. «Але я не стомився», – повторив молодий і підвів очі на Лойса. «Ти рознівався і нахмурився. Вмийся, кажу тобі, від нас смердить». «Хто каже, що від нас смердить?» – спитав Мартий, і навіть не поворухнувся, коли рушник упав на підлогу. Лусь лукаво посміхнувся. «Аді, ти не помітив? Вона вміє себе показати. Вона не села. Вона хоче, аби ми чисті були. Е-ге, в місті можна чомусь навчитися». Житло шефа було за п'ять хвилин ходу від резиденції. Вхідні двері з вулички – де ледь могла пройти одна людина, зачинялися на новісінький патентований замок, що близько вирізнявся на тлі потьмянілої деревини та облуплених стін. На сходах завжди, навіть у літку, було темно, прохолодно і затхло, сходинки скрипіли. Однак на другому поверсі за дверима було світле і гарно мебльоване помешкання. Кімнати просторі, велика вітальня з скляною стіною виходила на лоджію через вигини якої промилилася панорама серед місця. Лінда, перша леді, сиділа в бідермайерському кріслі, обтянутому переливчастим блакитним шовком, і зосереджено займалася власними нігтями. На таких речах вона зналася, зробила придатним для вжитку давно вже висохлий перламутровий лак. Шкіра її зберегла рожевість і виглядала молодо, Лише фігура роздалася, а округле підборіддя м'яко спиралося на жирові складки шиї. Час від часу вона швидко міняла позу, щоб розглянути свої нігті під іншим кутом, і тоді ставала схожа на боксера на рингу, який от-от зробить несподіваний випад. «Сервус, ширі!» – привіталася вона, не відриваючись від споглядання переламутрового близку. Вона була сім'ї дрібного службовця з Форальберга – і намагалася імітувати мову цисарсько-королівського двору. Колись її за це висміяли, але куди поділися ті колишні тонкощі? Силою своєї уяви вона перетворила дрібного німецького канцеляриста на високого державного достойника оповитого таємничістю, незбагненного, від якого все ще віяло пахощами вінценосної монархії. Слухай, Рії, тобі слід поговорити з Гассо, він такий дикий занадто ризикує на перфорсних скачках, а ще завів собі кару жеребця, пінто кличуть, ганяє на ньому, як справжній ковбой на дикому заході, а йому ж тільки шістнадцять. Шеф стояв перед широким вікном, Еполити, злегка задерті вгору, дивився на течію ріки і на мостовий портал інської брами, обрамлені вигині в лучі. Однак нічого не бачив. У грудях боролися співчуття до себе і лють чому він завжди почуває себе таким досмішно жалюгідним? Ким вона була? Чиновницька доня? І ким стала тепер? Завдяки йому? Ким він її зробив? княгинею, Мабуть, єдиною в Європі, княгинею і матір'ю династії. Чому ж вона, як от сам він, не дивиться в майбутнє? Чому їй так кортить приміряти на себе непотріб минулого Наклеювати собі в принади доньки вищого світу і за горнятком кави розповідати своїм підстаркуватим приятелькам, які б вона могла скласти блискучі партії. Знайшла б, мабуть, якогось фабриканта цементу або міністерського чиновника. Сміху варте, але сміху варте і він сам за те, що німує перед нею. «Не бачу, що в цьому може бути поганого», – відрізав він. «Ми молода культура». У молодій культурі 16 – це той вік, коли кожен відповідає сам за себе. В цьому перевага молодих культур. Вік біологічної зрілості збігається зі зрілістю громадською. «Маєш рацію», – наспівно погодилась вона, – «у 16 я свого часу вибралася з на власній ямазі». Вона передражнювала його і мітувала те, що він пише про себе. Він крутонувся на місці і з подивом зауважив, що йому кортить врізати її як слід. ШЕФ Його батько Макс Шаманський у ранній молодості розпочав свій життєвий шлях гірником. Згодом став службовцем у майстерні і одразу ж взявся переучуватися, спеціалізуватися на газифікації вугілля, як цього вимагала енергетична політика кінця 70-х. Був чистолюбний, однак небагатослівний. Переживав за свого сина Ервіна, хоч той поганих оцінок додому не приносив. Ервін видавався йому надто непосидючим, неспроможним боротися за виживання. З іронієї долі все сталося зовсім навпаки. Всі померли. Батьки, сестри, гунда. Вижив тільки він один. Якось непомітно після мору вони втягнулися у безперервну гульню. Вони... Це він та інші з ватаги богартистів, що склалася тоді. За три тижні допушесті, всі вони захопилися стилем Гамфрі Богарта, який саме переживав Ренесанс. Вони похапали собі ямаги, ціна на бензин не була проблемою, тому на колись платних заправках вони відкривали крани хвацькою дугою, поливали шлангів на віси і стіни, а потім підпалювали, влаштовували в рідному поті ілюмінацію. Не минали українська. Жодно спорожніло шинку, жлуктили все, що попадало під руку, полювали на дівчат і хапали їх у супермаркетах. Зиму 1981-1982-го богартисти перебували у віллі власника мережі крамниць, влітку 1982-го підстерігали голландців, які почали просочуватися, звісно, разом з причепними будиночками на південь. Одначе згодом найшло і на богартистів. Спочатку постійні дівчатка, Рікі, Зіна, Кет, а згодом і ті, хто родом з півдня, почали розводитися про сонце і вино, про оливи і синє море, аж на блювачку б тягнуло. Рікі і поц відірвалися першими, а навесні 1983 гурт богартистів розпався. Залишилися тільки Ервін і Герд. На південь їм не кортіло, але приятелів не стало, отож і само собою з'ясувалося, що їхньому способу життя настав край. І ось 14 травня в Годесбергу вони обидва завели свої мотоцикли, пересіли на гарлі Девідсони і, і затріскотіли по надрейнам проти течії. О півдні 15 травня у Вюрсбурзі Ервін вимкнув запалювання і пояснив, що він нарешті хотів би знати все напевно. Вони спинилися саме біля будинку Фалькенгаус, що колись був громадською бібліотекою, і, на диво, бібліотеки не спалили, ні, тим більше не розграбували. Ервін наніс скрамниці напроти консервів і засів у відділі «Історія». Читав три тижні, відтак блідий рішучий вийшов на осяєний сонцем Майдан і заявив – Герте, все гаразд, одначе пора нам виробити план. Мотоцикли вони покинули у Вюрсбурзі, натомість пересіли на вантажівку на метані, відкопали десь акумуляторний мегафон, роздобули атлас шляхів і почали розшукувати вцілілих. Гострим відчуттям вони вже набавились у березні і на прощання дуже ефектно спалили замок Брюль, але виявилося, може бути краще відчуття. Їхати весь час уперед, а коли помічали дим з димарів чи білизну на шнурках, то зупинялися, ставали на підніжку автомобіля і вмикали мегафон. А потім оголошували, ми починаємо нову справу і маємо шанс її здійснити. Ми сподіваємося відродити місто і налагодити в ньому нормальне життя. Принаймні одне місто. Пасав він вибрав ще 1983 року. Вісімнадцять піонерів перезимували в землянці, котру обклали пластиковими щитами. Щоліта протягом десяти років їздили по Німеччині. Їхали на захід до Шварцвальду, де асфальтові дороги зовсім порепалися, потім на схід до Лінца, на північ до Гери, реготали до сліз, перетинаючи колишню залізну завісу. І на південь майже до Леха. У Мюнхен вони навідалися у році дев'ятому. Так стали вести літочислення, і мали звідти добрий вилов, привезли з собою 24 душі, серед них і Єву Євопітчин. Починаючи з 14-го року, потреба виїжджати відпала. Люди приходили самі. На всіх майданах, місті, на площах торгових центрів вони залишали оголошення, намальовані на дошках, надряпані на кам'яних плитах. Приходьте в Пасау, місто вас чекає. Цього ж руку прийшла в Пасау і Лінда. Добиралася вона з Буденського озера. Це був справжній подвиг, бо дороги скрізь були розбиті, а ліси, що наступали, роїлися небезпеками. Весіля Лінди і шефа стало в Пасау першою подією державної ваги із смолоскипами і сурмами. На жаль, шлюб був цивільний, але в цей момент Ервін ретельно обміркував, віддавши перевагу церемонії, яка була властива античному місту, вирішивши обійтись без церкви. Тридцять йому тоді вже минуло, він носив однострої вищих чинів із звіденської крові, пошиті на тих статистів. Літа п'ятнадцятого народився Гасо, і десь на той час почалось тертя з мешканцями навколишніх земель. Плану дотримувалися скурпульозно. Тиждень у тиждень виїжджали спочатку на шинах, а потім на шипах трактори валили і розрівнювали села, торгові центри, міста. Великий огром роботи, кончі потрібної, а хто за неї подякував містові? В старі підвали свого центру мешканці Пасау почали зносити припаси. Всі товари тривалого зберігання привезені з експедиції. Але тут ночами внадилися мародери, щоб щось поцупити і винести. Одну тягнуло за собою інше. Борючись з мародерами, почали розвалювати віли і передмістя, щоб спорудити вали й мури, міські брами. Організували цілодобову сторожу. План, попри все, здійснювався. Змонтували невеличку електромережу і нарешті пустили в хід турбіну. Вона запрацювала, і це стало другою подією державної ваги, до того ж великим успіхом. Свіжу новину селяни несли з базарів додому, розповідали бабам і мисливцям – а мисливці пускали поголос аж до Альп на півдні, до Віденського лісу на сході, до Рейну і на гір'я Тюрингі. Людина знову засвітила світло. З часами шефове обличчя почервоніло, волосся порічало. Він звик виїжджати на кіні полювання, кабани, олені, десь від 20-го року також вовки, а з 25-го з'явилися і ведмеді. В неділю на ратушному майдані він чинив суди розправу кожного 14 травня разом з Ліндою відкриває травневі танці. Вона статечно кружляла довкола нього, Значить, поступово йому все більше ставало зрозуміло, що він допустився значного недогляду. Звичайно, він її не врізав. То був у Гарлі Девідсон, якщо хочеш знати точніше, сказав він і опустив руку. Краще це облишмо». Сьогодні увечері я даю банкет на честь розенгаймських послів. Офіційний банкет. Розпорядження про стіли, про все облаштування вже віддані. В ратушній залі, в малій. Я хочу, щоб ти одягнула довгу вечірню сукню. Кажуть, якісь селюхи темні, фальшиво проспівала вона і ще раз крукнула пальцями правої руки. Навіщо тобі дратувати незаможні? Вечірню сукню? Ні. Її тільки на 14 травня. До того ж тоді твій день, чи як? Слухай. Він ступив уперед, сперся руками на бильце крісла, щоб не дати їй змоги встати, обличчям не далі, як на ширину долоні від її обличчя. Безглуздо і небезпечно мислити категоріями минулого. Ті люди настільки ж вагомі для нас, як свого часу Папа Римський для Карла Великого, або Метерніг для Наполеона, якщо я щось тяглю. Гаразд. Він, цей чолов'яга, старий, згорблений, йому бракує зубів. І що з того? А може Карлові Великому також бракувало зубів? Він посол. Посол молодої, суверенної держави. То йдеться про нашу безпеку? Іронічна усмішка на її обличчі зникла. Вона явно зментешилась. Шефові було приємно це помітити. Може і так. Може старий зовсім дурний, а може бути, що дуже розумний. Звідки мені знати? Як ми можемо судити? Слухай, Ліндо, мабуть, я тобі зовсім байдужий, але подумай про Гасу, про Гернота і Мелісу. Може статися, що від сьогоднішнього вечора залежатиме, чи вони тут житимуть і володарюватимуть, їздитимуть верхи і поліватимуть, чи... Ти боїшся?» – здивовано сказала вона. Він кивнув, підтверджуючи її здогад. «Ми допустилися однієї помилки. Можливо, її вдасться виправити». Ти віриш, що я здатний передбачити, як далі складуться події? Звісно, відповіла вона, а він засміявся і випростався. Отож довга вечірня сукня. Розділ четвертий. Із магналій Егіда. В одному старому градищі.